Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallahi ma la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya syekh hormati tuan imam. Wa imam sembahyang Ketua Imam semaya terawih, Dan selamat di penghuni taman, penghuni surau, Dan muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala sekian. Pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu uh, Taala karena kita masih lagi dapat hadir dalam satu majlis yang mana majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu Taala. Di majlis ini ada majlis yang disukai oleh manusia, ada majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu taala. Jadi majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu taala antaranya adalah menghimpun manusia untuk menumbuh Allah Subhanahu taala. Yaitu sembahyang Jumaat. Dan ada pula majlis taskira. Dan taskira ni tambah di belakang wakaf, ada orang pro dan ada orang yang kontra. Ada orang setuju, ada orang tak setuju sedang kan sembahyang tarawih sembahyang sambil berehat saya ingat lagi zaman saya kecil-kecil dulu di kampung saya tu ada seorang guru dia sembahyang dua rakaat dia berehat dia menyandar di tiang ah uh, baru apa <tid> baru sembahyanglah oh bila nak habis uh, ni kita masa kecil dulu ingat morih tengok morih uh, ah ada yang ambil dulu apa tu tepi sini tak ada yang ambil dulu uh, uh. jadi itu dulu jadi sembahyang tarawih ni sembahyang sambil berehat kita di sini Alhamdulillah semayat. kita puasa cuma 13 jam saja. kalau di diiklengkan ni puasa selama lebih kurang 16 jam sahur subuh pukul 4 setengah berbuka pada pukul 9 setengah malam aa, selepas semayat syar, tengah malam aa, tengah malam patut tak lama lagi nak sahur, kita Alhamdulillah 13 jam saja berpuasa sahabat-sahabat kita di Turki pun begitu juga dan sekarang ni sahabat-sahabat kita di Pakistan Allah Akbar. Banjir besar Begitu juga sahabat-sahabat kita di Polastik Di Bedir, di Israel Jadi bersyukur pada Allah Tuan-tuan sekarang ni kita dah berada pada tanggal 17 Ramadhan Besok 17 Ramadhan Tapi tarikh Islam ni Bermula daripada apabila terbenamnya matahari Jadi kita hari ni dah berada pada tanggal 17 Ramadhan Biasanya kita ingat tanggal 17 Ramadhan ni Ialah peristiwa Nuzul Quran Tapi pada malam ini saya nak bawa pada satu peristiwa lain Iaitu peristiwa Badar Al-Qubra Perang Badar Yang mana perang badar ini berlaku pada 17 Ramadhan Mengikut ramai ahli sejarah Walaupun ada yang berbeza pendapat Kata 21 ada, kata 24 ada Jadi isu dia sekarang Ramadan, 17 Ramadhan berlakunya perang yang besar dalam Islam Iaitu nama dia Perang Badar. Yang mana Perang Badar ini tuan-tuan jatuh pada 7 bulan Ramadan Dan harinya hari Jumaat Syukur kita hari ini Jumaat kita ha, Jadi kalau kita nak ingat balik Ramadhan 17 Ramadhan hari Jumaat Nabi SAW bersama dengan 317 Ramadhan ada riwayat kata 313 Tapi ada riwayat kata 317 Umat Islam berperang dengan Kafir Quraisy Di suatu tempat, nama dia diwadi Rahqam Antara Mekah dengan Madinah Jadi berlakunya pada bulan Ramadan, bulan puasa Jadi malu lah kita bulan puasa nak datang semain terawih, tak mampu Berarti kalau kita ada anak, anak kita tak datang semain terawih Malu pun lah. Nabi berperang dalam bulan Ramadhan Kita berebut di bazar Ramadhan Haa Berebut nak beli Haa tu Tapi di sini lagu insyaAllah Jadi tuan-tuan Perang badar ni tuan-tuan Satu perang yang amat besar dalam Islam Cuba kita bayangkan tak? Perang badar ini berlaku pada tahun 2 Hijrah Dan kuasa ini juga dipartukan pada tahun 2 Hijrah Iaitu pada 20 Syahabat 20 Syahabat tahun 2 Hijrah Allah Taala turun ke ayat Quran yang selalu kita baca tu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum as kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Akhir daripada puasa ni objektif dia ialah untuk takwa untuk bawa bekal selama hidupan sebab tu puasa ni pun ada juga puasa madru bukan haji saja ada haji madru dan kita ni silap ramai kata oh perjuangan di bulan Ramadan sebenarnya bulan Ramadan bukan bulan berjuang Bulan latihan Sebulan latih untuk sebelah bulan selepas tu ha, Sebab itu orang yang bertakwa Dalam dapat title takwa ni Dia terjemahkan sebelah bulan ha, Dalam bulan syawal Sebab itu bila sambung syawal tu tuan-tuan Maksudnya kembali kepada fitrah tu Tak buat dosa Tapi kita hari ni bulan syawal tu Bulan-bulan-bulan cantik Tapi satu syawal buat baju kebaya Bukan sini tempat lain <laughs> pakai baju bayi Tapi untuk tunjuk kat suami tak apa sebab waktu itu siang dihalalkan. Ha, tapi takkan kalau kan buat benda tu jelah. Apa benda budak ada tak boleh. Apa ha, benda tak kan, faham. Orang tua fahamlah. Kan. Ah jadi cerita dia datang bayangkan Allah Taala bagdukan puasa 20 syaaban dalam bulan Ramadan tahun itu disuruh berperang. Cerita awalnya Nabi nak pintas Kabilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan sebab apa tuan-tuan? Sebab waktu ini Islam perlu tunjuk sebagai kuat Nak tunjuk kekuatan Islam, perlu batu Islam ni Ada ketikanya kita kena tunjuk kekuatan Kalau tak boleh demonstrasi pun tak dah Ni pun takut juga bahawa di sini, tempat lain ha. Nak pakai demonstrasi datang semaya terawih, takut Bukan suruh bawa bendera Tapi tak salah bawa bendera Malaysia datang semaya terawih Masing-masing ha. bawa bendera Tapi janganlah masuk nak suruh letak di tepi tapi ha. surau ni pun tak ada bendera semua tak tahu tadi di kebonja ke di Malaysia Astagfirullah <laughs> <tuh>, okay, <tuh>, saya sebab tadi sebelum datang sini tuan-tuan hati ni marah sebab orang bakal bendera negara kita ha, saya marah tu. tapi saya tak kata kepada semua orang Indonesia ada sebilangan yang tak bersyukur kepada Allah marah tuan-tuan sebab tu, ada orang kata ustaz ni macam mana ni ustaz tak berjiwa ni saya kata saya lagu negaraku dalam kereta diri Tuan-tuan, Ini musim Jadi tuan-tuan, balik pada cerita Peran Badal Peran Badal ini berlaku di suatu tempat Tentera Islam seramai 117 orang Yang mana kaum muhajiri 86 orang Aa, Daripada kaum Aus seramai 61 orang Dan Khazrak seramai 170 orang ini juga untuk beritahu tentang betapa setia orang-orang amsar kepada Nabi, yang mana dalam sahibah Madinah tu, mereka berjanji dengan Nabi, nak tolong Nabi jadi tuan-tuan tentera Islam ni pula tak, dalam perah badan serba-serbi tidak cukup bayangkan ada dua je tentera berkuda, ada dua ekor je kuda, kuda ada dua ekor, lepas tu uter pula lebih kuat 70 ekor mana tak cukup sekolah seorang maksudnya bergilir naik ha, bergilir naik ha, jangka-jangka-jangka -jang -jang -jang -jang -jang -jang ini ni bergilir naik singkat. tapi singkat maksudnya ada lebih kurang tujuh pulak encounter dikongsi dua atau tiga orang ha, tu. manakala tentera tentera Quraish pulak dipimpin oleh Abu Jahat alat Naturah al alai ada seramai lebih kurang seribu tentera bersama dengan dua ratus pasukan berkuda dan ada pula baju besi sebanyak 600 Dan pula ada unta yang banyak Dan dia dibiari oleh 9 orang bangsawan Quraish Untuk bala tentera Quraish kafir Cuba kita lihat tuan-tuan Sebab itu kalau kita kata Memang dalam perang apa juga tuan-tuan Tak pernah Islam lebih ramai daripada orang kafir ha, Sebab itu kalau zaman sekarang eh kita ah ha, tapi isu dia yang jadi kuat ni sebab orang Islam tu akidah dia kuat. Ah ha, orang Islam seorang pun tak lari. Tapi orang kafir Quraisy asalnya dia datang 1300. Lari 300. Ah ha, lari balik satu kaum eh uh, dilari. Abu Jahal panggil dia pak daya. Ha, tu. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak bawa di sini ialah apakah dia punya pengajaran daripada Peristiwa Badar? Yang pertama tuan-tuan Yang pertama sekali pengajaran dirilah Apa nama ni Kita nak highlightkan tentang kebijaksanaan Nabi SAW Kita kena yakin bahawa Nabi SAW utus bijak Bijak sana, fahadah Nabi bijak dalam segala genap Dan Nabi pemimpin dalam semua keadaan Imam, apa nama ni, Imam solat Imam perang Pakar dan sebagainya Dan Nabi ni orang yang paling baik Dan sebab itu Nabi kata Aku adalah lelaki yang terbaik di kalangan kamu Buktinya aku ni lelaki terbaik Ialah aku orang yang terbaik Dengan isteri-isteri aku kata Nabi. Jadi sebab itu orang lelaki yang beriman kepada Allah Kalau nak jadi lelaki yang betul-betul baik Dia kena baik dengan isteri dia Kalau isteri dia seorang, seorang lah Kalau dia poligami Macam poligami? Jadi jangan Jadi jangan dengan isteri dah agak tak apa. Ha, maksudnya hmm. di luar bukan mai. Baik. Tapi di dalam rumah isteri tegur sikit. Ajak bangun sahur. Marah kat isteri. Ha, tapi bukan di sini sinilah sebab lain. Ada juga orang marah di sahur. Dia kata apa? Dia tak pernah sahur. Oh. Dia bangga pergi pejabat dia, banyak "Saya dah 17 hari dah puasa tak sahur." Masih gagah lagi. Orang ni orang yang tak reti. Sebab sahur itu sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Bukan soal makan banyak sahur. Tak ada orang makan tiga pinggang sahur. Tak ada. Tuan-tuan makan tiga pinggang. Oh, tu. <tid> <tid> uh, tak ada orang yang makan sahur tiga pinggang. Jangan. Ada pun jarang. Anak saya pun makan koko kerang je. Saya tengok apa makan koko kerang. Dia lalu pun nak buat acara. Masih baik dia nak makan. Jadi sahur itu sebenarnya sunnah Nabi bila sunnah Nabi, mesti ada berkat ikut Nabi, mesti ada berkat ni nak sokong Nabi, takut oh, takut nak sokong Nabi Nabi suruh apa? Uh, Nabi suruh hari ni, dah uh, boleh cerita kita ke, uh, kemudian jadi kena yakin pada Nabi SAW Nabi bijak. cuba kita bayangkan, faham tak tak. Dan, dan, dan, tak cukup benda tu sanggup, ni tahukah Kapi Quraysh ni, siapa tak tahu sebab apa? orang-orang mahajiring ni, dia tahu siapa itu Kapi Quraysh Sedara mana dia? Abu Jahat atau Jahat-Jahat Malaysia? Abu Jahat Abu Jahat ni sebenarnya tuan-tuan Abu Sefiah balik tu Abu Sefiah selamat Abu Sefiah kata tak ada perang lah Abu Jahat kata tak kira Perang ni juga dia Dia paksa korang Dia paksa bani Hashim Dia paksa bani Abdul Mufbalik So ikut perang Abu Jahat anak dan lain Dan Abu Jahat dalam perang ni dia mati tuan-tuan Dan sebab itu tuan-tuan Waktu perang antara satu lawan satu Asalnya tuan-tuan Orang kafir Quraish ni tiga orang Iaitu antaranya nama dia Nama dia Uthbah bin Rabi'ah Syabah bin Rabi'ah Dan Al-Walik bin Uthbah ni Dia cabar kentera Islam Siapa nak lawang dia? Memang dia hebat tuan-tuan Pedang dia tak tahu Sebab itu dalam satu peristiwa Abu Hurairah dia tengok pedang dalam perang kunai Berkilau pedang Pedang besar pada orang Lepas sahabat dia kata, Mu tak tengok betul Abu Heyrah ni dalam perang badan dia tak hadir Dia tak ada Mu tak tengok dia kata, macam mana dalam perang badan Betapa hebatnya senjata kafir Quraisy Kita tengok je Tapi tuan-tuan dia cabar Asalnya orang Amsa turun nak cabar Tetapi dia kata, Mu bukan lawan aku Aku nak lawan dengan orang Muhajirin Iaitu saudara sebangsa kami kata dia. Dan sebab itu Nabi pun suruh Yang pertama sekali Ubaidah bin Haris turun yang kedua Nabi suruh Hamzah bin Abdul Muttalik bapa saudara dia turun Dan yang ketiga Nabi suruh Ali bin Abdul Muttalik Turun Dan apa dia berlaku tuan-tuan Ubaidah bin Haris ni Melawan utubah bin Rabi'ah Melawan-melawan tuan-tuan Liak tu Payam ha, Akhirnya Mati juga utubah bin Rabi'ah ni Tetapi akhirnya Ubaidah bin Haris ni wafat Mati Selepas 4 hari ke 5 hari Hari tentera Islam nak balik tu mati dia Syahid dia tuan-tuan Manakala Hamzah bin Syai Hamzah dengan lawan Syaihbah ni sekejap je Hamzah pacu Pacu kaki baru. Ah, ha, Bahagian Hamzah ni hebat dalam perlawanan senjata tuan-tuan Digelar sebagai singa Allah Haa Manakala Ali bin Abi Talib lawan al Walid pun menang juga Senang Macam, ha, macam hari ni kita berlawan Macbintan Haa Huf Maing Bukan main apa sangat. Sebab lawang tak pandai sama tak pandai. Kita jadi lambat tu. <SILENCIO> <SILENCIO> Mujurlah <SILENCIO> mata 21. Gini balik, boleh. Kalau mata dulu, tak habis sampai esok. Tiada datang-datang awal. Boleh bulan Ramadhan pergi main-main bintang. -main buka puasa, ingat ke? Nak pergi bersama yang terawih. Main-main bintang. Gagoh betul. Tembah ke bulu takis tu. Allah Allah. But. Tapi bukan di sini lah sebab lain. Haa. Uh. Isteri yang apa baik kawani tak dapat tengok adik. Suami dia pergi mana? Bimbang juga takut pakai jubah tapi ada kekek dah kereta. Tak kalau buat pedah saja dia ya, tak kekek. Jadi yang kedua tuan-tuan. Dalam Perang Badar satu perkara yang hebat mukjizat yang Allah Taala bagi pada Nabi ialah Nabi banyak berdoa dalam Perang Dan bukan setakat Nabi yang berdoa, Abu Jahal pun berdoa juga tuan-tuan. Baik ni Ustaz walaudah kopi berdoa apa jahat berdoa dan sebab itu tuan-tuan tadi sempat apabila saya tengok sikit nabi SAW alaihi wasallam tu apabila tengok tentera kafir ni ramai nabi berdoa antara doa yang nabi baca nabi baca iaitu allahumma in tahlik al albasar la tuba fil ard allahumma anjizli ma wa'adta li allahumma nasra maksudnya ya allah Sesungguhnya jika engkau biarkan tentera Islam ini kalah Maka tidak ada yang menyembah engkau di muka bumi ini Ya Allah, laksanakanlah janji jahri mu kepadaku Ya Allah, aku mengharapkan pertolongan-Mu Dan sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran Ayat dia berbunyi Walakat nakharapumullah Bibadrin wa'antum azillah Fattaku mahal alakum tashkurun yang sesungguhnya Allah telah menolong kamu yakni tentera Islam di Badar dalam keadaan kamu lemah maka bertakwalah kepada Allah semoga kamu bersyukur Jadi tentera Islam waktu peperangan Badar tu lemah di segi bilangan di segi, segi senjata tapi Nabi berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh digambarkan sehingga nampak ketiak Nabi yang putih tuan-tuan angkat tangan berdoa macam kita ni apabila berdoa kena bersungguh jangan berdoa berpletak tangan atas riba Ha, bukan di sini, tempat lain. Allahumma salli ala ya Allahumma wa fi lana Cuba kita bayar minta duit. Tak duit dengan perdana menterinya tu boleh tak? Tapi perdana menteri eh tapi dapat 500 ke? 500. Alhamdulillah. Orang tanya saya. Tapi tak masuk soal kotlah. Eh dia tersui macam menyindir tu. Eh, tapi tak masuk soal. Tapi apabila orang tanya saya alhamdulillah cukup dah. Kawan saya tu boleh ketaya tak beli songkok, beli ketayak tak-tak-tak maham juga maksud apa tu tadi ada dua orang bersama ni pergi beli dua ketayak RM40 satu, RM50 satu ketayak pun kena beli yang mahal-mahal Ini nak beli ketayak aku sayang duit dia bukan di sini, tempat lain ketayak kalau tu pakai pula tunjuk warang kalau tu kuning ketayak kalau merah tu boleh ketayak kena mahal isteri tanya beli yang mahal dah, hari meding beli yang mahal Uh, sebab tepat tak ni, ni topi keleta beli mahal topi keleta 500 beli uh, begitu juga hemkong mahal uh, bukan main terpukar di sini lah sebab lain uh, jadi itu tuan-tuan ya? jadi Nabi berderang kepada masjid sebab tu mujizat apa yang disebut berkat dengan Nabi rasanya -rasanya, kita ni dapat naimat sembah apa? cuba bayangkan kalau Islam kalah daripada Ramadhan tapi tak kalah lah kita kena yakin pada Nabi Nabi berdoa, Allah Ta'ala makhub berjaya ha, jadi dapat kita hari ini, dapat Islam ha, dapat itu, kita kena bersyukur kepada Allah, subhanahu wa ta ta'ala dan Abu Jahal juga berdoa ha. aku, aku, aku. Abu Jahal berdoa, macam mana tuan tuan saya tengok dalam kitab Fit Harakah Abu Jahal berdoa, dia kata Abu Jahal ni ketua kaum musyrikin dia berdoa kepada Allah juga ha, sebab itu istilah Allah tu, kita tak payah bincang lah Orang kapit jadilah ya dulu sebutlah ma'bah dah Saya tak nak bincang tu Kalau bincang ni 3 hari tak habis? Abu Jahat kata apa? Ya Allah Binasakanlah orang yang paling memutuskan rahim Yang ni keluarga ha, Dia kata kepada Nabi Muhammad tu Pemutus silaturahim. rahim Haa Dia kata kepada Nabi Muhammad Dan membawa kepada kami dengan ajaran yang tidak kami kenali Yang ni sesak Haa Dia kata kepada Nabi tu bawa ajaran sesak Binasakanlah dia pada pagi ini Ya Allah Tuhanku yang mana engkau lebih kasihi Dan balik engkau rebori Berilah kemenangan kepada Dengok Kapi Quraish pun berdoa tuan -tuan. Ha, Jadi kita jangan hirang Kalau musuh kita berdoa ha, Sebab itu orang Kapi pun berdoa juga kepada Allah Di segi Tauhid Rububiyah memang diyakin kepada Allah Tapi di segi Tauhid Uluhiyah Mereka telah Tidak uh, mensyiridkan Allah subhanahu wa Jadi dalam aspek ini tuan -tuan, kita lihat Bahawa Musuh-musuh Islam juga Dan sebab itu sampai ke hari ni Islam ni dianggap sebagai Pembawa pecah belah dalam masyarakat Sebab itu kalau kita nak berislam Orang kata oh, Ini pemecah belah bangsa Macam-macam ha, Tapi bukan di sini, di tempat lain ha, Ini ada rakaman Jangan ya, berlaku Ada kamera Astaghfirullahaladzim nak akut tu Ustaz Baru kereta perang badan Takut tu Ustaz berangkat Alhamdulillah Alhamdulillah Saja je kurang Tak jadi ambil gambar ha, Jadi tu Jadi maksudnya di sini Orang bukan Islam pun berdoa Dan kalau kita lihat pada hari ni tuan-tuan ha? Orang bukan Islam juga Mereka berusaha untuk menghancurkan Islam Kalau kita tengok kita ni ramai ada datang Sebenarnya tak ramai lagi kita tengok, ramak penuh, sampai keluar cuba kita pergi ke jahe-jahe skor tu ni ha, tapi tak tengok ni ramai lagi orang di sana pasal malam, ramai ha, dan sebab tu saya pun ni tengok ada satu macam mana orang nak buat konsert tu tuan-tuan dia datang Malaysia, rupa-rupa penyanyi tu datang Malaysia dia bawa alat dia daripada luar negara dia tak pakai alat ni, macam ni ni mikrofon macam ni tak kan ha, tu tak mahal lah, tapi ini mahal ni kan? haa dia jadi lari timing dia tu dia bawa daripada negara dia bawa dalam kago tu banyak pentena dia buka lepas tu mikrofon dia ni dia test betul-betul ha. sebab tu ada penyanyi tu dia bawa sendiri mikrofon dia Ah ha. kita tak fikir tentang mikrofon bukan di sini lah sebab tu mikrofon ini penting untuk ni supaya sampai kepada orang di segi dakwah ni Azal biar kuat Orang kapeh malam Orang kapeh malam boleh bagus Itu menunjukkan baru perjuangan kita benar Dia, saya ingat kita guru saya besar Dia kata, kamu nak tahu perjuanganmu ni benar Tidak orang kapeh malam Kalau orang kapeh tak malam ha. Apabila orang kapeh malam, perjuangan kita tak benar ha. Sebab tu Nabi SAW Kalau ikut, Nabi ni siapa? Nabi ni lahir daripada kaum Quraysh Nabi lahir daripada keturunan yang amat mulia atuk dia tu bukan kakek atuk ha. so, tu tengok cinta Indonesia kakek kakek ah ha. ha. ha. ha. jadi atuk dia tu Abdul Muttalib tu ketua kepada orang-orang Quraisy Nabi ni tuan-tuan hari lahir dia tu Abu Lahab ni tengah meeting berhenti meeting tuan-tuan sebab Nara'i kelahiran Nabi SAW Tapi apabila Islam Nabi bawa Islam Abu Lahab orang pertama tentang Islam Sebab itu Allah SWT dalam Al-Quran Apa nama ni surah Abu Jahal orang pertama Abu Lahab Jadi tuan-tuan Nabi digelar sebagai Al-Amin Daripada kecil tuan, -tuan. Nabi ni hebat tuan-tuan Tetapi apabila Nabi bawa Islam Bangsa dia yang menentang dia Bukan bangsa Ruh Ini kita kena paham ni Ha, orang yang paling dekat sekali Loket sekali dengan dia yang tentang dia Abu Lahak tentang Abu Jahal tentang Semua orang tentang dia Kecuali beberapa orang yang waktu itu yang hebat Tak tentang Nabi Ibu Islam Tapi Nabi ni Istiqamah Dan sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan dan sirah ini Nabi ni tuan-tuan Diberi Pernah satu ketika Kafir Quresh ni datang jumpa Abu Talib Nak buat MOU Dia kata apa? Ha, minta supaya Hari ni Muhammad ikut acara dia. Hari ni ikut acara kami. Itu yang turun kuliah Ayuh Al-Kafir. Dan seterusnya Nabi kata, kalau letak matahari di tangan kananku, tu, bulang di tangan kiriku, nescaya aku tidak akan berhenti. Bukan maksudnya letak tu berhenti. Dahlah, tak boleh letak. Tak boleh ke letak. letak matahari. Bulang. Uh, poster bolehlah, lah. Poster matahari. Uh, poster. Itu uh, contoh lah. Contoh. <tong> <tong> <tong> Tapi kalau setakat... <tong> Tapi nabi kata, aku tidak akan berhenti Sehingga kami tawar Kalau mu nak duit, kami akan bagi duit Kalau mu nak jadi raja, kami akan lantik pun jadi raja Kalau mu nak wanita yang paling cantik sekalipun Kami akan beri pada kamu Tetapi syarat dia, jangan kamu kembangkan Islam Haa tu Dan sebab itu tuan-tuan kalau kita tengok Hebatnya dendam kafir Quraisy ni tuan-tuan Sehinggalah Nabi di Madinah pun Mereka masih lagi berdendam Dan dalam perang ini tuan-tuan Nampak sekali Betapa dendam punya Abu Jahat Abu Jahat ni cari Nabi nak bunuh tuan-tuan Dan Allah Taala telah takdirkan tuan-tuan Abu Jahat mati Dan Abu Jahat mati ni puan-tuan-tuan Dibunuh oleh dua orang Iaitu nama dia Muaz bin Amr bin Jamuh Dan Muaz bin Afrab Yang mana dua orang ni adalah pemuda Haa Pemuda ni dia kena kuat Pemuda yang bunuh Abu Jahat ni tuan-tuan Haa dia bunuh Abu Jahat dengan dia merempuh hadangan pengawal keselamatan Untuk bunuh hampir jahat Maksudnya bukan senang nak bunuh Jadi pemuda dari sebab itu ini tuan-tuan Kita lihat Yang kita perlu Ada pemuda-pemuda yang hebat Dan sebab itu yang kita bimbang macam malam hari ini Yang ustaz apa nama tu cakap tu Kita bimbang dah tu tahun 2020 Lagi ada 8 juta Rakyat Malaysia ni yang status dia Anak tu tak salah Yang salahnya yang buat adalah Ha, yang tu tak salah. tidak salah tetapi yang kita bimbang ya, sebab hari ni dalam bulan Ramadan ni kita kena berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu taala jaga keluarga kita seperti mana doa yang diabadikan oleh Nabi Ibrahim yang diajar oleh Nabi Salam yang diajar oleh Allah Subhanahu taala rabbi ja'alni muqima khala wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa kita kena minta kepada Allah sebab obat kepada segala penyakit ni dengan solat Apabila solat tu insya baik InsyaAllah ha, yang lain baik Sebab Jadi sebab tu orang tanya apa obat yang terbaik Obat dia kena solat Ni tak semayang ha, Dan sebab itu dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan Dia sepatutnya Sebulan Ramadan ni Dia akan dapat mentransformasi mentransformasikan ha, Macam Macam kita punya tema kemerdekaan lah satu Malaysia, transformasi lah ha, Jadi sepatutnya sebulan Ramadan ni Dia dapat transformasi kan Sebab tu kita tengok, dalam bulan Ramadan ni Kita boleh datang semayang terawih 8 e, campur 3 11 Raka boleh semayang terawih Jadi takkanlah bulan tak, Ramadan kita tak boleh datang semayang Macam ha, Ah Begitu Bulan Ramadan kita boleh baca Quran Panjangnya bulan Ramadan kita tak boleh ha, Ini Bulan Ramadan bukan main, malam si Iman semayang 8 Semayang 20, tapi bulan lain Tak datang, buka di sini, tempat lain Ha, saya cakap ni atas dasar untuk motivasi diri saya Dan motivasi tuan-tuan Bukan untuk tuan-tuan, untuk saya sendiri ha, Tuan-tuan insyaAllah dah ha, Jadi sebab tu, kita nak daripada Ramadan kita ni Selepas Ramadan ni Kita akan dapat semayang berjumah ha, Contohnya Dan sebab itu ha, Saya cukup bimbang Dengan kata-kata ulama' bukan bimbang apa Ulama' kata nak tahu Puasa Ramadan kita tu Dapat betul ke tidak Kata dia tengok Layak Dapat tak dia buat kosa 6 hari di bulan syawal ha, tu ustaz dia cakap ni macam Nak layak Sebab lagu layak ada lah, dah Bengong tu radio Lagu layak ada dah oh. Oh. Jadi maksudnya Sebagai kesimpulan Dia mungkin uh, Oh lama dah datang sekejap ni uh, Dua minit Sebagai kesimpulan dia uh, Kita kena baca tentang perang badar. Kalau tuan-tuan nak baca Sirat Kurang Badar ni Tuan-tuan boleh baca banyak dalam buku sejarah Saya yakin buku sejarah yang ada di belakang ni pun ada Kena baca aa, Supaya anak-anak kita tahu Betapa hebatnya Pekorang Badar ini, Betapa hebatnya aa, Tentang badar itu tersebut Yang kedua, kesimpulan dia aa, Sebelum Nuzul Quran ni juga Al-Quran ini bukan sekadar untuk dibaca Al-Quran ini adalah untuk diamalkan, dipraktikkan, ha, bukan sekadar baca. Ha, sebab itu kalau kita baca, alif lam mim za, l kita boleh royi batihiudalin muttaqin. Jadi Quran ini bukan sekadar dibaca. Quran ini untuk diamalkan. Dan yang terakhir kesimpulan yang terakhir, kita minta kepada Nabi Muhammad supaya hati kita ini bersama dengan hati orang-orang yang berjuang pada jalan Allah. Ha, itu penting. Kita minta hati kita supaya suka kepada perjuangan Islam. Ah ha, tu. Ah ha, jangan kita ni ha, orang nak perjuangan Islam kita tengok semacam. Kita minta kepada Allah, mintalah hati aku ini condong kepada perjuangan Islam. Cahaya kita ni ikut cara kita dah. Eh. Ha, tapi kalau kita boleh ke depan, ke depan, kalau boleh ke belakang. Sebab Allah Taala tidak membebankan seseorang itu. Allah Taala Mem, tidak membebankan, ikut kandang seorang Kalau kita ni sekadar penyokong, penyokong Haa, tak tak takut juga Jauh Jauh juga Dia tak tahu lah, dia tak nampak jauh ke dekat Saya nampak jauh Haa ha, Sebab nampak pengusir pun tengok saya semacam Haa Tak ada lagi berminat ustaz ni Haa Jadi, sebagai akhirnya tuan-tuan Marilah -tuan, kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan kita mendapat Uh, puasa yang mabruh uh, Ada tiga belah hari lagi uh, Dan kita kena berdoa Banyak-banyak kepada Allah Mudah-mudahan kita dapat Laila qadar. Dan dapat Laila qadar ni uh, Yang paling rengkah sekali Nabi kata apa Siapa yang dapat semayang Falu Maghrib secara berjum'ah Dan isyak berjum'ah Sekiranya malam tu Malam Laila qadar uh, Dah dapat lah Dan Kalau dia dapat semayang isyak berjum'ah Lagi bagus ba'ad allati nam khula isha <tuk> markhadal isha fi jama'atin fakanna qama lisbulaa barang siapa yang semayang isyak berjemaah seolah-olah dia kiamullail sepanjang malam dan barang siapa yang semayang subuh berjemaah mansalla <tuk> subah fi jama'atin fakanna salla lailatan kullaha barang siapa yang semayang subuh secara berjemaah seolah-olah dia kiamullail sepanjang malam jadi hadis ni tuan-tuan hadis sahih bukan hadis Uh, bukan kata-kata saya, kata-kata Nabi jadi yakinlah kita, kita kalau boleh istiqomah, dalam Alhamdulillah ni aku nak dapat semayang semayang maghrib berjemaah, semayang isyak berjemaah, semayang subuh berjemaah. jadi sebab itu kita kena akhirkan sahur kita ha, sekarang ni sahur pukul 5, habis sahur tu jangan tidur kalau tidur kau tak tahu kan? ha, jadi sekadar itu saja, saya minta maaf lah mungkin ada bahasa yang kurang baik saya dudukkan saya minta maaf aku nak tanya herzawa, setau firman, sedar maakulumarahmatullahi wabarakatuh.